hoofstuk 171, die aand op die lieflingshevel van Joosef. Jakob geer die klein Yahshua dikmelk met jening te ete, die vlieg in die jeningpot. Yahshua se die diepsinnige woorde oor Jesaja 7 vers 15. Ten die aand van hierdie dag, wat, soos reeds gesê, die dag voor die sabbat was, het Jakob die keinkie geneem en na die lieflingshevel van Joosef opgegaan. Gauw het Joosef en Jonathan die voorbeeld van Jacob gevolg en het ook die hevel opgegaan. Soos gewoonlik het Jacob vir die kynkie dikmelk en hening in ‘n klein houwerkie met hom saam geneem en een stikkie koringbrood, waarvan hy die kynkie af en toe een stikkie in die mond gestop het, van die kynkie het die graagste stukkie brood met hening of potter geëet. Maar, toe Jacob sy houwerkie op 'n bankie neerset, en vrolik met die kyntjie op die gras van die sachtste jywel gespeel het, het daar gauw enkele bye en vlie die houwerkie kom besoek, en lustig begin om aan die soet inhoud te smal. Toe Jozef dit opmerk, sê hy aan Jacob, Gaan en dek die poikie toch met iets toe, anders sal die inhoud gauw dier bye en vlie opgeeet word. Jacob het vinnig met die kyntjie daarin gekom, en wou die besoekers uit die houwerkie wegjaag, maar hulle het om die gehoorzaam nie. Toe sê die kynkie, Jacob, gee die houwerkie aan my, dan sal ek sien of die vlie en die baie ook aan my ongehoorzaam sal wees. Jacob het nou aan die kynkie die houwerkie in die hande gegee, en hy het driemaal tst, tst, tst, in die houwerkie gesis, en op die selfde oomlik het die vlie en die baie verdwijn. Daarna had Jacob aan die kynkie stikkie brood met boter en hening gegeen, en die kynkie het geneem, en het tevrede opgeeet. Maar Jonah dan, wat tevore met Jozef allerlei dinge uit die Egyptiese weisheid van symbole, die taal wat uit tekensbestaan het, bespreek het, het hierdie handeling opgemerk, wat sekerlik onbeduidend skyn te gewees het, en aan Jozef gevra of daarin ook een of ander diepsinnige weise betekenis sou leeg. En Jozef antwoord, dit geloof ek bepaald nie, want nie in elke klein handeling lee in verborge wysheid nie. Altyd wanneer iemand botter en jening geopend neersit, sal daar steeds baie n vlie aankom en daarvan eet. Een mens sal hierdie verskynsel soos duisende ander wel by goeie geleenthede en gelijkenisse kon gebruik, maar op homself geneem is hierdie handeling onbeduidend. Maar nou het die kankie na Joosef toe gehard loop en baie vrolik gesê, My liewe Joosef, hierdie keer het jy slag in die lig geslaan. Wat lees jy in Jesaja 7 vers 15 tot 18? Staan daar nie oor my geskryf, Dikmelk en hening sal hy eet as hy weet om te verwerp wat besoedel is en om te kies wat sywer is. Want voordat die sienkie weet om te verwerp wat besoedel is en te kies wat sywer is, sal die Adama of die Adamietse aarde, waar oor jy treur verlaten wees, uit die aangezicht van haar twee konings. Maar Yahweh sal oor jou en oor jou volk en die huis van jou vader daar laat kom, soos daar nie gekom het van die dag, dat Efraim van Jooda afgeval het nie, die koning van Asser. En in die dag sal Yahweh vir die vliee fluit wat aan die einde van die strome van Egypte is, en die baie wat in die aarde van Asser is. Sien jy, Joosef, wat in hierdie woorde van die profeet vervat is, dit is ook in hierdie handeling opgesluit, maar die tyd van die ontwilling het toch nie aangebreek nie, hoewel dit nie meer ver is nie. Ken jy echter die seen van die profetes, wat spoedig roof, haastig buit heet? Ken jy die seen wat dier een maagd gebaar sal word, wat om Emmanuel sal noem? Sien jy, Dit is ek alles, maar jylle sal dit alles nie volkome verstaan voordat ek as poedig roof la haastig byt en as Immanuel vanaf die hoogte vader en moeder sal roep nie. Nou hy die kynkie weer na Jacob toegaard loop, Jozef en Jonathan het mekaar met groot oog aangekyk en kon hulle nie genoeg verwonder oor die woorde van die kynkie en oor die merkwaardige vergeerlijke ooreenkomst tis in die voorafgaande handeling en die beeldspraak van die profeet nie,